«А твоя бабуся?» – поцікавився Лука. «Вона працювала в дідусяче і сиділа вдома». «Та ти що?» – вигукнула Марта. «Бабуся була емансипованою жінкою. Вона започаткувала свою справу, яка за розмахом зовсім не поступалася дідусевому Зюськінду. Вони були такі круті монополісти, гіганти-підприємці, що... За ідеєю, мали б якщо і не замовити одне одному вбивство, то принаймні розлучитися, адже про жодне кохання, взаєморозуміння, взаємоповагу та сімейне вогнище – мова йти не могла. Але ж ні, все було навпаки. Дідусь з бабусею встигали всюди. І до дітей, і на роботу, і до дому, і до друзів, і до незнайомих, і іду до грошей, і до убогих, і іду до бездомних, і до хворих, і на вечірки, і до живих, і до мертвих, і до ненароджених, і до великих, і до маленьких. Ну, Бабця, власне, займалася виготовленням меблів для карликів. Хто не знав Марки Гуліверу в ті часи, і хто знає її тепер? Бідолашні маленькі люди. Як їм живеться зараз? Хто за них дбає? У дитинстві у мене самої кімнатка була нафарширована кріселками, шафками, столиками, психами, накасликами, комодиками, ліжками. Від бабці. Ну, діти теж карлики. А карлики теж діти. Я ніколи не бачила Красивіших меблів, як меблі від Гулівера. Гнута деревина, різблення, інкрустація, запах, фактура, міцність, зручність, надійність. Доходили навіть до того, що деякі кав'ярні та ресторани змінювали звичне умеблювання на крихітне, і то був стиль. І хоч чимало товстудупих відвідувачів. Падало з мініатюрних крісел і ламало їх, перевертало столини з грабними рухами, але клієнтів не меншало, навпаки. Вже перед самою бабциною смертю хтось із високопоставлених осіб закупив величезну партію кріселок для парламенту, а один з прогресивних священників замовив до своєї церкви маленьку катедру і лавочки. До речі, концепцію реклами для Гулівера створив сам Анрі де Тулуз Лотрек. Він часто бавився, малюючи ті сумні постаті, які бачив з перспективи Карлика, укладаючи їх у сатиричних комбінаціях. Масивні жінки, чиїх облич не видно за товстими стовпами ніг у чорних панчохах, що злітають понад головами глядачів. Бузаті дядьки, йогрідні повії з подвійними підборіддями і грубими рисами лиць мало не падають з крихітних стільчиків, намагаючись утримати рівновагу і не зганьбитися в очах рівних собі, хоча давно вже зганьбилися перед нижчим зазростом чоловічком з гострим зором. Тулуз зумів явити те, що хотів. Бабця була в нього просто закохана. А мені в одній з його робіт, у Мулен Руж, найбільше подобалася руда повія в рожевій сукні з трикутним викотом на спині, яка стоїть у глибині кімнати, повернута до нас спиною, ще з однією жінкою і поправляє собі зачіску. А далі. А далі промисловці гіганти поумирали від старості. Це було несподіванкою навіть для них самих. Дідусеве серце зупинилося якраз, коли він духмянив парфумами одного мертвого посла. Він упав зі свого високого крісла, а скринька з парфумами гепнулася слідом, пляшечки порозбивалися, розбризкуючи пахощі на дідуся. Ну можеш уявити, як від нього разила на похороні. Натомість загримувати його ніхто не спромігся б, якби не я. Бабуся померла того ж дня, на прийнятті в спілці рівноправ'я. Вона пила шампанське, похитнулася, упала і забрала із собою життя ще дев'ятьох карликів, забивши їх власним тілом. По обох залишилися плани на кілька років наперед.